wanaangaza kwa anaingia na wimbo dhambi ilipoingia ingia duniani Jambo wasikilizaji wetu wa neno Na Nashukuru Mungu kwa siku njema ambaye ameniamusha salama salamini. Na ninaamini kwamba hata na wewe amekuamsha salama salamini. Wakati ule tunapolala na kuona ya kwamba tumeamka isawa sawa na kutoka kifoni urudi tena katika uzima ipoxa unaona Mungu analinganisha kifo na kulala hivyo ninaamini ya kwamba zote ambaye tume, leo kwetu ni asubuhi tumefufuliwa na wale waliofufuliwa mbele yetu basi wameendelea kuishi na hivyo walio asubuhi walio mchana walio jioni nje ya kwamba nimewakaribisheni katika mpango huu wa kipindi hiki mnachokipenda kipindi maalum kipindi cha neno litasimama na kweli neno hili litasimama manake ni kwa ajili ya hili neno sisi tumeweza kuinuka kutoka vitandani na kusimama na pia ni kwa ajili ya neno hili wewe unao endelea katika mchana um, unaendelea kufanya kazi ni kwa ajili ya neno hili hata we ulio jioni unaoendelea njada kwenda tena kurara bila kupoteza wakati ninawakaribisha kwa moyo mkunjufu ili tuweze kuingia katika awamu yetu ya tatu na ya mwisho ya kifo cha Musa na ningependa niwaletee mkusasali tu wa yale tuliona juice na jana kumlali ili tuweze kuingia katika kipindi cha lala salama Na ningependa tuweze kuomba ndipo tuweze kuingia katika awamu hii ya, ya ya tatu na tuweze kuendelea kuona jinsi Mungu alivyo mwaminifu na wahaki kwa watu wake hivyo wapendo wasikilizaji tunyenyekele zote kila mahali mnapoendelea kutegea sauti hii ili tuweze kumkaribisha huyu Mungu anayotoshana na neno lake tuombe baba mtakatifu mtakatifu mtakatifu muumbaji wa bingu nchi bahari na chemi chemi za maji Tunakushukuru sana kwa kuwa wewe ndiye Mungu na zaidi haku hakuna mwingine. Tunakushukuru kwa ajili ya shughuli ambazo umeshishuhulikia. Wakati wote wanadamu walipokuwa wamepotea ndani ya Adamu, ukafanya shughuli mahususi za kuweza kutuhuisha kutoka mautini kuingia katika uzima. Tunakushukuru mwokozi Yesu Kristo. Wewe mwana wa Mungu, wewe ambaye haukuona kumbatia uungu na kukaa ukiwa Mungu, niakwambia ni jambo la kuweza la kuweza kukufurahisha bali uliweza kujishusha. Ukaja ukazaliwa ukiwa na mwili wa dhambi lakini ukashinda dhambi kwa ajili yangu na ndugu zangu na dada zangu wapendo wa sikilizaji wetu tunakushukuru kwa ajili ya damu yako iliyo na uwezo wa kutakasa wenye dhambi wote ambaye mimi ndiye mkuu wao tunakushukuru kwa ajili ya mwalimu mkuu kiongozi ya mina tena mshauri wa ajabu tena muombezi wetu roho mtakatifu uliyetuachia baada ya kuondoka katika ulimwengu huu. Na kushukuru kwa ajili ya neno lako linalonatosha na wewe. Ahadi chungu nzima zilizo ndani ya neno hili. Neno linaloendelea kutufariji. Neno hilo msaada wetu wakati tunafiwa neno linalotupatia uhuisho wakati tumeendelea kudidimia katika imani neno linapotupatia tumaini lenye mibaraka. ya kwamba tunaweza kulia usiku kutoa lakini asubuhi inakaribia mahali ambazo wote ambayo wametaabika katika shida za ulimwengu huu watakuwa wakiimba na wakilia manjozi ya furaha kuwaga dunia na taabu zake. Naombea kila familia ambaye imeweza kuwakilishwa ku, katika usikilizaji wa neno la siku hii ya leo. Wasikilizaji wetu kila mahali waliko katika dunia nzima na kuomba ili Bwana ukaendelee kuwahuisha uka kwa njia pekee ukawatalishe kwa ajili ya neno hili la siku hii ya leo. Na neno hili liweze kuathirisha kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili pia na mimi na familia yangu unatuelewa vilivyo naomba baba wa binguni ukatupatie uhuisho wa pekee ukatusamehe dhambi na makosa ambaye umeweza kutuona nayo madosari ambaye inaweza kuwa inazuia maombi yetu ukaweze kututakasa kwa njia pekee ili bwana tunapokubalika mbele zako hata na maombi tunaombea dunia nzima siku hii na wakati kama huu ikaweze kupata kibali kwa kuwa wote tutakuwa tumepata kibali bariki basi watoto wetu watoto wa familia zote ambazo zimewakilishwa hapa vijana wazee na mama watoto wadogo dunia na nchi zetu kanisa lako la masalio ukaendelee kutuhuisha na kuendelea kutujenga katika mwamba imara ambaye ni Yesu Kristo neno la Mungu tunapoanza hadi tamasha tunaomba kuwako pamoja nasi kuweze kudhihirika wakati unapoendelea kututumia katika vipawa mbalimbali ambaye umetupatia wakati unapoendelea kutupatia uvumilivu wakati tunapoendelea kujaribiwa ukiendelea kutupatia ushindi jina lako liendelee kutukuka na tunapoangalia safari hii ya wa wana wa Bwana hebu iweze kutuhuisha kwa njia ya pekee na tuweze kutupatia matengenezo ili kule walipoweza kukosea sisi tuweze kujimudu na kule walioweza kujimudu tuweze pia kusimama na kushangilia tunapoona tukijimudu pamoja nao asanti kwa kusikia maombi haya asandi kwa ajili ya kuyajibu tunaomba wako pamoja nasi kudhihirike sasa mpaka tamasha katika jina la Yesu mwokozi wetu amen amen basi wapendwa wasikilizaji wetu Ningependa niweze kuwaletea mkutasari tu wa Yale Musa ambaye ameweza tuliangalia jana katika awamu hii ya pili Basi alipoona baada ya kazi kubwa sana aliyoifanya ilionekana kana kwamba ilikuwa imedidimika na imekuwa ni kazi ambaye haikufanyika kama vile mwanadamu angeweza kukubali manate wawili pekee yake katika miaka hiyo yote manini ambaye ameendelea kutumika katika huduma hizi kutahirishwa na kuweza pia kutahirisha na kuwatoa wana wa Israeli kuwaelekea wewe katika nchi ya ahadi basi yeye hakuweza kugaili bali alijua ya kwamba Mungu alikuwa pamoja naye kwa hivyo akajua kazi yake ni kazi yaliyoitiwa na Mungu ukikumbuka ya kwamba wakati alipokuwa ameitwa kwanza alikuwa analeta sababu na, na kuonyesha Mungu ya kwamba hafai kwa kazi hiyo na hata wakati alipoingia katika kazi hiyo aliendelea na ikafika mahali Mungu alikuwa anataka kumpumzisha kuondoa umati huu na kuweza kumuumbia umati mwingine uliokuwa bora kuliko hawa lakini akaweza kukataa na akasema kwamba hawezi kuruhusu umati huu uweze kuondole, ku, kuondolewa katika ardhi hii Bali aliweza kusikomba Mungu ya kwamba hata kama ni hivyo basi na mimi haina haja ya jina langu kukaa katika kitabu cha uzima Hata kama majaribu yake yalikuwa mingi sana aliweza kufahamu juu ya uzuri wa Mungu na jinsi Mungu alivyo mvumilivu na akaweza kuam kujua ya kwamba aliamua uamuzi ulio bora wakati alipoweza kuachana na mambo ya ufalme wa ulimwengu huu ili aweze kutabika na watu wa Mungu. Basi alipoangalia haya yote aliweza kuona ya kwamba dambi ile iliyoweka dosali katika maisha yake kama ingeondolewa basi angeweza ku Uh, kutokufa na aweze kuingia katika nchi nzuri ya na naahidiya hawa watoto wa Israeli. Lakini hata hivyo Mungu alimuonyesha juu ya, ya kanani ya duniani hapa na akaweza kuona upande zote kutoka mashariki magharibi kaskazini na kusini na akaona kila kitu ikiwa kizuri jinsi ilivyokuwa aliweza kuonyeshwa pia jinsi mawe yatakavyokuwa ya thamani ya na akaweza kuonyeshwa ya kwamba mambo haya ilikuwa tu ni mfano wa mambo mazuri ambaye Mungu aliweka kwa ajili ya watu wake binguni. Mungu alimuonyesha taifa hili la Waisraeli likiweza kustawi katika inchi ya Kanani lakini baadaye akaonyeshwa wakiweza kutawanyika katika dunia nzima kwa ajili ya dhambi na kwa ajili ya kumuasi Mungu. Aliweza pia kufunuliwa juu ya kuja kwake Yesu mwokozi wetu na akaweza kuona malaika jinsi walivyoimba wimbo wa amani iweze kuwako duniani kwa sababu ya ukombozi akaweza kuona nyota iliyowaongoza wale mamajusi kwenda kumto kumsujudu Yesu na akaweza kuona unabi uliyotabiriwa na nabii ambaye ni mganga mchawi na eh, Boramu aliyosema ya kwamba nyota itatokea katika Yakobo na fimbo ya enzi itainuka ambaye Itainuka kutoka Israeli akaweza kuona maisha ya unyenyekevu ya Yesu Kristo vile alivyozaliwa katika Nazareth akaona neema na rehema zake na jinsi alivyoweza kuahurumia watu akawaponya akawasamehe dhambi na akaona ya kwamba Yesu jinsi alivyoweza kataliwa katika taifa hili la Waisraeli na kaona ya kwamba yeye mwenyewe aliteseka ya kutosha Musa aliweza kuomba jina lake afadhali liondolewe kwa ajili ya hawa watoto lakini aliona ya kwamba baadaye hawa waliweza kumkataa mwokozi ambaye ni Yesu Kristo malaika aliyoweza kuwa pamoja nao baba zao katika uh, nyikani ama jangwani na ndipo akaona Yesu akisema maneno yaliyokuwa yanamuhuzunisha sana ya kwamba vile walivyomkataa Yesu ya kwamba nyumba yao ama nyumba ya Israeli imewachwa mmewachiwa ikiwa ukiwa Jambo hilo liliweza kumfanya alie akiwa peke yake katika mlima nebu aki alipokuwa anaona maneno hayo yakisemwa na mwofoji. Alifuatana na Yesu mpaka Getsemani. Akaweza kuona jinsi alivyo kuwa ana anabeba ana, ana mzigo wa dhambi Getsemani mpaka wakati alivyoweza kutoa ma, ma, dam uh, kutoa jasho la damu kwa sababu ya dhambi zako na dhambi zangu akaweza kuona Yesu vile alivyoweza kusalitiwa kama vile wengi sisi tumeweza kusalitiwa na wengine kama vile wengi wenye mmesaliti wengine Yesu alisalitiwa na aliyokuwa mkaribu na yeye sana. Katika ulimwengu huu kuna mambo hii ya kusalitiana. Wasaliti ni wengi na wasaliti hawatoki kule mbali na wewe, bali wasaliti wanatoka karibu na wewe. Judas alikuwa katika cord ya Yesu Kristo, na yeye ndiye aliyeweza kumsaliti Yesu, na Yesu akaweza kuuawa. Vivyo hivyo hata na sisi tukiwa tunamfuata Yesu, wasaliti wetu hawatakuwa wakitoka mbali na sisi, bali watakuwa the inner part yetu ndio watakao kuwa wakitusaliti, wale mnaokula kula na kunywa na pamoja, wale mnao pamoja. Hawa ndiyo watakao kusaliti lakini Yesu hata kama alijua Judas alikuwa msaliti alimpenda mpaka upeo. Hivyo nami na wewe tunaambiwa ya kwamba hata wanapotusaliti tuendelee kuwapenda, tuendelee kuwaombea, tuendelee kuwaheshimu maana hawajui lile wanalo lifanya. Ndipo basi akaona Yesu akishikwa na mapanga na, masa, na, ma, na na na na na majeshi haya iliyokuja na wale watu waliokuwa wanakuja kumshika kama mwizi na ndipo basi akaweza kufuatana na ye na akaonyeshwa jinsi alivyoweza kudhihakiwa jinsi alivyoweza kukumbuka pia vile jangwani ye Musa alivyoweza kumuinua nyoka wa shaba na hivyo haikuwa na, na lingine ila huyu ambaye alilengwa na lile nyoka na shaba aweze pia kuinuliwa na ndipo wale wote watakaoamwamini wasipotee bali waweze kuwa na uzima wa milele Musa aliweza kushikwa na huzuni Alipoona ushetani na chuki lililoweza kutumiwa na watu wake wa Israeli la kuweza kumtesa Yesu mwokozi wetu. Na akaona unafiki uliyokuwa na Wayahudi waliokuwa wanaendelea kujidai kwamba wana sheria za Mungu vile walivyoweza kumfanyia magumu sana Yesu mwokozi wa ulimwengu. Na akasikia Yesu akiwa msalabani akilia Eloi Eloi lama sabakitani Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha Akamuona akiwekwa katika kabuli la Yosefu lile ambaye Yosefu alikuwa amejiwekea na akaweza kuona Amelala hapo, dunia nzima ikajaa giza, haikuwa na tumaini, lakini Bwana Mungu akamdhihirisia Musa ya kwamba Yesu atakaa kaburini milele, bali ataweza kutoka katika kaburi na akaona nuru ikiangaza kutoka kufufu uliwa kwa Yesu. Wapendwa Yesu huyu ambaye Musa alionyeshwa ndio Yesu kiongozi aliyeshinda viongozi wote. Maana viongozi ambayo wameweza kuwa na sifa katika ulimwengu huu hakuna hata mmoja aliyeweza kufa akapufuka. Lakini huyu Yesu mwokozi ndiye kiongozi wa pekee aliyekufa na akavfuka. Tunaona viongozi wa kuu watu kama Idris watu kama Muhammad watu ambaye wamekuwa ni viongozi wa dini walikufa na wabado wangali na sifa lakini hawa wote wako kaburini Yesu alikufa na akavufuka na leo yu hai na ndipo ninamwamini huyu aliyekufa na akavufuka maana ana uwezo wa kunivufua na hawakuweza kufufuka ni vigumu sana ku wao wewe maana hata na wao wanataka kufufuliwa Musa akaona bingu ikifunguka milango iliyokuwa na meta meta Yesu baada ya kuvufuka akaongozwa na jeshi kubwa la malaika na watu walioweza kufufuka wakati Yesu aliposema wokovu wangu na wokovu wako umekamilika naye akaona milango ya binguni ikiweza kufunguka na jeshi lingine kule biguni likikaribisha mwokozi amlijeshi jeshi mkuu Yesu Kristo aliyekufa na akapufuka Yili aingie katika milango ile ya binguni na Dipo akaweza kuona, akaweza kujazwa na utukufu wa Mungu na akaona ya kwamba alipata nafasi ya kuteseka kidogo tu kushiriki katika mateso ambaye, Yesu aliweza kuyapata kuya lakini yake ikilinganishwe na Yesu hata haiwezi kuitwa mateso maana mwokozi aliweza kuteseka sana na akasema ya kwamba kumbe mateso haya tunayoyapata inatufanyia utukufu wa milele unaopita ule un, un, un, un, un, un, un, un, unaozidi na unaokuwa mwingi kupita ruga kuelezea unapoendelea kuangalia aliweza kufurahi kwa sababu ya kuwa tehe, ya kupata sehemu katika mpango huu yeye alifunuliwa pia akaonyeshwa atakuwa miongoni mwa wale watakao huyu Yesu atakapokuwa akiingia katika milango ya binguni Ndipo basi tunaona ya kwamba huyu Musa aliweza kuona baada ya kufa kwa Yesu wanafunzi wakiweza kutoka na tochi ya habari njema na akaweza kuona wayahudi waliokuwa wamezaliwa kwa mwili waliweza kushindwa kumuakilisha Mungu katika dunia hii na kwa hivyo dunia hii ikaonekana wachache hao wanafunzi waliweza kwenda kama vile waliavyoajizwa na Yesu katika ulimwengu mzima wakafanya wote kuwa wanafunzi wa Yesu na akaona mataifa ya kila kabila ruga na jamaa wakiweza kukusanyika na hawa ndio watoto wa imani wakaitwa kwa jina la Ibrahimu hivyo ni kusema wote waliomwamini Yesu watafanyika kuwa wana waibrahimu wameitwa ili waweze kuelezea juu ya sheria za Mungu na waweze kuelezea uzuri wa habari Na ndipo basi neno likatimia ya kwamba watu waliokaa gizani wa mataifa nuru imeweza kuadia na waliokaa katika kivuri cha mauti ni kwamba u -u -u, nuru imewazukia ndipo basi akaona ma, ya watu kutoka kila kabila kila lugha jamaa wakiweza kupata nafasi kuwa watoto wa Ibrahimu ndipo basi akaonyeshwa shetani vile alivyoweza kuwaongoza oh, kuwa wayahudi wa, wa kimwili wamkatae Yesu na akaona vile walivyokubali sheria za Mungu na wakaweza kujidai ya kwamba wao ndio wako na ola za Mungu sheria za Mungu lakini wakamkataa mwenye sheria za Mungu vivyo hivyo, hivyo akaonyeshwa katika era ya Christianity akaona wa Kristo nao wanaingizwa katika lile lile eh, lile lile si da wayahudi ya kwamba wao leo wanasema sisi tunamwamini Yesu na wanasema hatuna haja na sheria. Wapendwa, hapa ni mahali ambaye unastahiri kuwaza na kuwazua kuona ya kwamba kumbe unaweza kuwa unaingizwa na shetani kwa ujanja, kukataa sheria za Mungu na unasema Yesu pelee anatosha. Kumbuka ya kwamba nao Wayahudi walisema sheria za Mungu ndiyo zinatosha, wakamkataa Yesu. Na leo az as, zinapozungumza, as, as muamini huyo Yesu hawa tapata uzima wa milele. Leo, nina ninapozungumza leo, ninakwambia mbinu hizi ambaye shetani ameziweka, Wakristo kukubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao na kutangaza ya kwamba ja, kwa jina la Yesu peke yake ndilo linaloweza kuokoa na wanakataa sheria za Mungu. Wayahudi walisema, "Do away with this man. Muue, asurubiwe Na wakasema, "Asurubishwe, asurubishwe." Na Wakristo wanasema, "Do away with the law Naziondolewe, zilisurubiwa pale msalabani. unaona mbinu mbaya hiyo? Omba Mungu akusaidie. Maana hii itawapoteza wengi. Ikiwa Wayahudi waliweza kupotea na wakakataliwa kuwa watoto wa Mungu kwa sababu alimkataa Yesu vivyo hivyo na wakristo wanaomkubali Yesu na kuweza kusema ni Bwana na Mwokozi wao wow. na wanakataa sheria zake alizozizungumza ye mwenyewe katika pale mlima Sinai na anasema hata dunia hii na bingu hii itakapopita neno ama hata sio neno anasema hakuna yodi ama nukta litakatoa katika torati na we unatoa sheria moja mzima in twice ndipo basi Musa akaona Wayahudi bila walivyoanguka WaKristo pia wataanguka hivyo hivyo. Wayahudi walianguka kukataa Yesu, nao Wakristo wataanguka kukataa sheria za Mungu. Wayahudi walikuwa na sheria za Mungu, wakamkataa Yesu. Wakristo wanasema wako na Yesu, wanakataa sheria za Mungu. Hizi zote mbili ni kitu kimoja na haziwezi kuachana. Kwa sababu sheria mwenye sheria, huwezi kusema una huwezi kutii sheria na huku unasema un, uh, you are royal to the to the way to the God giver anasema mkinipenda kabisa nyinyi wa Kristo sheria zangu na sheria zangu hazionekani mahali pengine zinaonekana katika uh, uh, decalog ambaye ni amri kumi za Mungu akasikia akakumbuka kwamba alifikia kutoka kwa, m, kwa kwa kwa makuhani na wazee wakisema Do away with Jesus crucify him crucify him. Na sasa anasikia viongozi wa kanisa wa Kristo wakisema do away with the law. Hivi ni kusema zilisurubishwa. Na hivyo ndivyo ujumbe unaohubiriwa na, na wahubiri wakuu katika Ukristo duniani ya kwamba cheria kumi za Mungu zilisurubishwa. ndipo basi akaona sabato ya Mungu ikakanyagwa chini na institution ingine ya siku ya Jumapili ikiletwa na anashangaa watu wanaomwamini Yesu watakataaji sheria za Mungu pamoja na ya sabato na Mungu mwenyewe Yesu huyu huyu wanao mkubali ndio aliozizungumza ndipo basi mtu anao Mungu atasemaji atasemaje kwamba sheria za Mungu haziko hazina haja na hii ndiyo msingi wa sirikali ya binguni Musa akaona hata kama ni hivyo Wachache duniani wataendelea kushika sheria hizi kumi pamoja na ya sabato na akaona ya kwamba bali na kushika hawa wachache akaona kutakuwa na shida duniani dunia nzima ikiendelea kuatesa wale watakao tetea sheria hizi kumi pamoja na ya sabato na akaweza kusikia agano la Mungu la amani na wote wanaoshika sheria za Mungu na akasema hivi ya kwamba eh neema yangu itawatosha na atakapokuja dunia nzima itatetemeka tetemeka. Akaonyeshwa Yesu akija mara ya pili jinsi dunia itakavyo tetemeka na vile atakavyokuja na utukufu, utakao pupua watakatifu waliokufa wakiwa ndani ya Yesu na wale walio hai watakavyobadilishwa mili na wote kuweza kunyakuliwa kwenda kumlaki Yesu mawinguni Akavunuliwa pia mambo mengine. Akaonyeshwa dunia mpya ikiwa nzuri zaidi kuliko kanani alioiona na dunia hii hakutakuwa na dhambi yoyote na itakuwa sabatu hata sabatu watu wa Mungu watakusanyika wakimsujudu Mungu na kwa furaha hii akaweza kuona utukufu wa hali ya juu ambaye hata hajawahi kuwaza na ndiyo Paulo anasema mambo ambaye haijawahi kuingia katika mawazo ya mwanadamu hiyo ndiyo Musa alionyeshwa ikiwa katika dunia mpya na akaona sasa amefurahi utukufu wa biguni unamjaa na ndipo basi akaona anaendelea kudidimia na mtumishi wa Mungu kama amri jeshi mkuu aliyechoka akaenda kaketi ili aweze kupumzika na hapo mtumishi wa Mungu kiongozi mwaminifu akaweza kufa katika death pia katika ulimwengu yeye akaweza kukufa huyu mwaminifu na kaburi lake halijulikani mpaka leo manake watu waliokuwa wanampinga labda wangeweza kufanya hali ya unajisi kwa kaburi lake ndipo Mungu akaweza kufliz, kulizuia hakujawahi kutokea nabii kama Musa katika Israeli yote ambaye Mungu aliongea naye ee uso kwa usa na hivyo mkono huu wa Mungu ulioweza kudhihirishwa na Musa katika misri kwa miujisa na maajabu aliyoitenda ikaweza kufikia kilele Musa akakufa na akazikwa lakini nataka niwatangazie alilala akiwa na tumaini na malaika waliomzika baadaye walirudi wakaja na Yesu mwokozi wetu na wakamfufua Musa leo ninapozungumza nanyi leo Musa yuko binguni na alibiirika wakati Yesu alipokuwa hapa duniani katika ule mlima wa wa, wa, wa utukufu mahali Yesu alipokuwa naenda na Petro na Yohana na, na, na, na, na musa na Elija wakaja waliwaona Musa yuko mbinguni Basi leo tunataka tuingie katika awamu ya tatu na ya mwisho tuone jinsi mambo yalivyokuwa tumeona sasa Musa mtumishi wa Bwana akafa huko katika nchi ya Moabu kwa ajili ya neno la Mungu na Mungu akamzika na baadaye aliweza kumfufua na akamzika katika hiyo bonde la Moabu katika pendi pyori na hakuna mtu anaojua kaburi lake hata leo lakini hata kama unaweza kulijua kaburi hilo liko empty basi tunaendelea katika awamu ya yetu ya tatu na ya mwisho isipokuwa maisha ya Musa yaliweza kue kwa understand na hiyo dhambi moja aliyoweza kuifanya wa kutomtukusa Mungu na kumstahi wakati alipokuwa anaambiwa zungumzie mwamba naye akaweza kutandika mwamba ule mara mbili ukikumbuka ya kwamba Yesu hakuwa akufe mara mbili alikuwa akufe mara moja na hii ilikuwa ni dhambi kujaribu kumuua Yesu mara mbili na ukikumbuka ya kwamba mwamba ule ulioambatana nao si mwingine mbali ni Yesu huyu mwokozi na hivyo alipoambiwa azungumzie mwamba alikuwa anaambiwa zungumza na mwokozi na badala ya kuzungumza na mwokozi akamtandika mwokozi huku akichukua utukufu wa Mungu di hilo kosa tu liloweza kuipatikana katika maisha yote ya Musa na isipokuwa ni kosa hilo lililopatikana Musa Angeweza kuingia katika kanani ya hapa duniani na mwishowe Mungu aweze kumbadilisha na aende binguni bila kuonja mauti. Lakini hata hivyo hata kama aliweza kukufa hangeweza kukaa kabulini miaka yote Maana malaika walio kuwa wamekucha na wakamzika waliweza kumfufua. Na wakaweza kuandamana na yeye binguri Kwa hivyo Musa anasimamia watu wa Mungu wanao kana katika dunia hii wanasukumwa na mambo wanasukumwa na stress wanasukumwa na maisha hata wanaanguka lakini wanapolilia Mungu Mungu anawasamehe na hata kama wanakufa kuna ufufuo maana Musa mtumishi wa Mungu alifufuliwa akisimamia wote watakao kufa katika kifo hiki tunao siku hii ya leo na siku ya kiama mokozi Yesu aliyekufa pia na akapfuka atawapupua Yesu Kristo pamoja na malaika wale walio mzika walikuja baadaye na wakamuita mtakatifu aliyekuwa amelala akili akionyesha ya kwamba watakatifu wote watakao kuwa wamelala ndani ya Yesu siku inakuja ambaye Yesu atawaita. Dipo unaangalia unaona ya kwamba maraika walikuja na wakafufua. Shetani alikuwa amefurahia sana ya kwamba Shetani uh, uh, Musa ameweza kuwa captive ama ameweza kuwa mtumwa wake na anajua na hivi ndivyo anavyoamini leo hata shetani ya kwamba mwote tunaokufa na tuko tumezikwa hapa hakuna njia tutakaoweza kuvuvuliwa tuende bingu hivyo ndivyo anavyoamini na analidhihirishiwa na Yesu hiyo ni uongo mtupu anapoamini naye alikuwa anadai nini alikuwa anadai jambo hili ya kwamba kwa sababu yeye ya alifukuzwa biguni kwa sababu ya kutaka kuchukua utukufu wa Mungu. Nae Musa kwa sababu alifanya kosa lile. Ra hii inao ya kwamba katika kitabu cha mwanzo tatu aya 19 inao sema ya kwamba kwa jashara uso wako utakula chakula hadi utakaporudi adhini ambaye hiyo ulitawaliwa maana wewe umavumbi na mavumbini utarudi hivyo akafurahi sana kuona mtumishi wa Mungu Musa amezikwa Amerudi magumbini. akiwa ana rekodi ya ile dhambi aliyoitenda. Wapendo wasikilizaji, ningependa mjue kwamba katika Lekodi za dhambi zako zote unazozipenda, shetani hatupi na shetani havuti. Kila kosa unalolifanya, anaweka rekodi hiyo. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu yeye anasema, tunakoziungama madhambi zetu. yeye ni mwaminivu na ni wahaki. haki, anatusamehe na anazivuta Ta, na tunaonekana kana kwamba hatujawahi kutenda dhambi lakini rekodi ya shetani ina dhambi zote ulizotenda na hizo ndizo anajaribu kusimamisha ya kwamba ulitenda na ndivyo unapoangalia wakati Musa alipozikwa alikuwa anahesabu ya kwamba yeye yuko chini yake na hivyo yeye shetani anasema wote waliokufa Hakuna wakati watakapotolewa kutoka hiyo mauti. Lakini Yesu akaweza kuonyesha vile na kumdhilizia vile wote waliokufa ndani ya Yesu atakavyorudishia warudishia uhai. Na akiwa yeye ndiye mwenye uzima. Akaweza kuja kumfufua Musa. Lakini shetani akatimama pale ili aweze kubishana na mwokozi yetu, yetu, yetu, Yesu wetu Yesu akisema angalia huyu alipiga mwamba mara tatu mara mbili yeye huyu ni wangu mwache anale hapa kaburini maana magumbini atarudi maana alitoa leo magumbi naye ni mwenye dhambi Alisema ya kwamba hata hata Musa hakuweza kutunza sheria za Mungu kwa hivyo yeye alikuwa ni mwenye dhambi. Na amechukua utukufu wa Mungu badala ya Mungu. Kwa hivyo kwa ajili ya dhambi hiyo amekuwa chini ya dominio nama ya ufalme wa shetani. Huyo mwovu shetani akaendelea kusema ya kwamba Sheria za Mungu kama vile nilivyosema huko biguni hakuna anaweza kuzitunza hata ha hakuzitunza na sasa yeye ni, ni ni ni ni ni, ni, ni, ni mtaeka wangu Yesu aliyemhojemejali hakukaa kubishana na huyu muovu wakati mwingine unapopeana ukweli wa Mungu watu wengi sana wanapenda kubishana unapowapatia sheria za Mungu na kuwaonyesha sheria za Mungu zina haja wengi wanakuletea bani ya mafungu yanayozungumziwa na Paulo wanaposema ya kwamba angalia hapa Paulo anasema sisi hatuko chini ya, ya sheria bali tuko chini ya neema wanakuambia angalia hapa sheria zilikongemelewa msalabani wanakuambia angalia hapa hii na hii na hii lakini Paulo Peter wanasemaji juu ya mafundisho mengi ambaye Paulo ameweza kuyazungumza katika waraka wa Petro wa tatu unapa uh, uh, wapili tatu aya uh, sita ukisoma 15 mpaka sita anasema ya kwamba Paulo aliyekuwa mwenye hekima, maneno yote aliyoyazungumza ni sawa sawa na yale yaliyozungumzwa na na mitume wengine, lakini baadhi ya ujuzi na hekima na elimu aliyokuwa nayo Paulo, mambo mengine anayoyazungumza ni magumu sana kueleweka na watu wasio okay, keti na kufundishwa ndipo watu wengi wanaipotosa, kama vile wanavyopotosha maandiko mengine wakijiretea uangamivu. Kwa hivyo sikize na maandiko na nyaraka za Paulo. Ukitaka kuzihubiri keti kufundishwe. Manake unaweza kuzipotosha kama vile wengi wanavyopotosha maandiko mengine na unajiretea uangamivu. Basi Yesu angemkumbusha shetani ya kwamba ni dhambi yake, ni kazi yake aliyoweza kuifanya kuangusha wazazi wetu wa kwanza, ni yeye wangu, waongosa hao wana wa Israeli kudungunika jangwani, ni yeye aliyeweza kufanya kazi ya kuweza kuwazuia watu kutunza sheria za Mungu angeweza pia kulete kumletea mambo haya yote lakini Yesu hakubishana na yeye alimwambia Mungu akukembee na unaposoma katika juda 9 kitabu cha Yuda ni mlango moja basis 9 anasema hivi lakini ma, Mikaeli malaika mkuu <tuh>, mara nyingi Watu wanavishana wakisema mbona Yesu anaitwa malaika? Yeye ni malaika mkuu. Ukisoma sehemu nyingi wanasema malaika mkuu na malaika huyu mkuu ni Yesu Kristo. Sio Jimi ni Yesu Kristo. Jina hili Michael linamaanisha yeye anaye na Mungu. Yeye aliye Mungu yeye anaofanana na Mungu si mwingine bali ni Yesu Kristo. Na ndiyo unaona hata katika jangwa anaitwa malaika mkuu aliyoambatana na wana wa Israeli akiwa katika ile wingu. Kwa hivyo ni Yesu Kristo hapa. Juda anasema katika kitabu hicho cha Juda moja uh, verse 29 akamwambia mwambia malaika mkuu malaika mkuu aliposhidana na ibirisi aliweza kwa ajili ya mwili wa Musa alimweza kumwambia akamwambia Mungu aweze kukemea hakumstaki kwa dhambi zake zote anazozipenda ama yale ambaye amefanya wengi watede dhambi alimwambia Mungu akukemee Yesu hawezi kuingia katika mabishano ya yule muovu ambaye yeye mwenyewe anajua hana kitu aliouma poke na hivyo aliendelea na akamfufua Musa na Musa akaweza kuwa uhai na hivyo ni kusema Shetani hana kitu mpaka leo wa mwana wa Mungu hakuzuia Musa aweze kufufuliwa na hivyo watakatifu wote wanapokufa watu wa natu, watu wa ndani ya Yesu kuna tumaini tutafufuliwa kama vile Musa alivyofufuliwa na ndipo kwa njia ya mshahara wa dhambi eh, Musa alikuwa ameweza kuja chini ya muovu Shetani na kwa hivyo alikufa na ndipo basi mwishowe akaweza kuvuvuliwa na yeye anaoitwa Mkombozi akamfufua na hivi neno linatuonyesha ya kwamba yeye aliyekuwa mfano wa Mungu ya, yani yeye alikuwa type ya anti-type Mufumusa aliweza kwa huruma za Mungu kufufuliwa na akaonyeshwa kanani ya dunia hapa lakini akaingizwa zaidi ya kanani ya dunia hii na hivyo tunaambiwa ya kwamba tuangalie sana tusiweze kuanguka katika hiyo kosa Musa lipo ongo, ongo, ongo, uh, ongo, anguka kwalo kuchukua utukufu wa Mungu mjiwekea yeye hakuweza kukubali ombi la Musa ya kwamba aweze kuishi na aweze kulidhi ulizi wa wa, wa wa wa wa kanani ya dunia ni hii lakini Mungu alielewa ya kwamba yeye atamuingiza katika kanani ya mbinguni aliweza kuona uaminivu wa Musa tangu mwanzo na majaribu aliyoyapitia na ushindi ambaye alimpa na akaupokea katika mlima wa Piska Mungu akaweza kumuita ili aweze kuwa mulizi wa kanani ya binguni. Na katika mlima huu ambaye Yesu alikuwa Musa alionekana akija na Elija. Musa alifufu, alikufa na akapukuliwa. Elijah alibadilishwa akisimamia watakatifu watakapokutwa na Yesu akiwa bado wangali hai na vile watakavyofufuliwa eh, kufumba na kuvumbua. Musa hapa anasimamia wa, watakatifu watakapokuwa wamekufa vile Yesu atakapokuja mara ya pili vile watakavyoweza kufufuliwa na wote tulidhi ufalme wa mbinguni wa bingu wote wawili walikuwa na utukufa na utukufu wa Mungu naombi ombi hilo na Musa kila wakati ya kwamba atasimama katika mlima mzuri alijaliwa akasimama katika mlima huu wa transfiguration mlima mzuri hii dipo iliyokuwa katika ulizi wa watoto wa Israeli alikuwa anawashuhudia ya kwamba wangeweza kusimama katika mlima mlima mzuri Wapendwa hapa ndipo Mtu huyu mheshimiwa alioheshimiwa na mbinguni mwisho wake hapo ndipo anapoonekana akija kumsaidia mwokozi Yesu katika mlima huo na ndipo basi wapendo wasikilizaji tunaangalia tunaona ya kwamba Musa alikuwa ni mpano wa Yesu na yeye aliwaambia Wayahudi wa, wa ya kwamba baada ya mimi kutoka Mungu ataweza kuwaletea nabii mwingine kama mimi na yeye si mwingine Yesu na akawambia huyo muweze kumtii. Kwa hivyo Musa alikuwa anawataalisha waweze waweze kuwa tayari kumpokea masihi atakapokuja. Katika kitabu cha kumbukumbu ya Torati 18 alikuwa amesema hivi. Bwana Mungu aka kuondokeshea nabii mwingine kwa ndugu zako ama nilivyo mimi msikilizeni kwa hivyo Mungu aliweza kuamua Musa apitie yale apitie atakao ndipo aweze kuingia katika kanani ya binguni Waisraeli wa Mungu wa kiroho wanapoendelea kusafiri katika safari ya kuelekea binguni kuna kapteni ambaye Hataastahili kuweza kuenda kufundishwa kama vile Musa alivyo fundishwa miaka arobaine ili aweze kujua jinsi atakavyowaongoza wana wa Israeli kutoka Misri kuingia katika kanani ya duniani, kiongozi anaotuongoza kuingia katika kanani ya biguni Yeye hastahiri kufundishwa. Yeye aliweza kuhesabiwa mkamilifu. Wa mateso aliyopata na yeye kwa sababu aliteswa na akateseka hivyo ana uwezo wa kuweza kuwasaidia watu wake mimi na wewe tunapoendelea katika safari hii ya kuelekea Kanani ya bingu tunapoteswa kumbuka ye aliteseka na ana uwezo wa kutusaidia katika mateso wa mbili haya aya ya kumi mpaka 18 kuwa ilimpasa yeye huyu mwokozi wetu Yesu Kristo ambaye kwa ajili yake vitu vyote vimekuwako alete wengi kwa ajili ya utukufu wa Mungu na kwa njia ya mateso yake apitie hayo maana yeye anayotakasa na hao wanaotakaswa wote ni wa baba Mungu kwa hivyo haoni haya huyu mwokozi yetu wetu Yesu Kristo kukuita wewe na mimi ndugu ama dada yake. Akasema nitalihubiri neno jina lako kwa ndugu zangu. Ni ye Yesu anasema, nitalihubiri neno lako Mungu kwa ndugu zangu ambaye ni mimi na wewe. Katikati ya kanisa nitakuletea sifa. Na tena nitakuwa nimeku nimemtumaini nime nimemtumaini yeye kama vile ninavyotaka wa kutumaini na nitasema siku hiyo niko hapa na watoto wangu ulionipa ndio hawa kwa kuwa watoto wameshiriki katika dhambi na mwili hivyo naye aliweza kushiriki mwili wa dhambi lakini yeye aliendelea kushinda na akaweza kushinda mauti ndipo aweze kuwaweka huru wale wote wanaoendelea maisha yao kuishi kwa hofu katika hali ya utumwa maana ni hakika aweze kutoa mzao wa Ibrahimu ili aweze kuokoa watoto wa Ibrahimu hivyo ilimweza kumpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yake Haweze kuwa kuhani mkuu mwenye huruma na rehema. Nashukuru kwa sababu ye ni kuhani mkuu mbinguni. Yeye ni mwaminifu katika mambo yote ya Mungu na anajua uzito wa dhambi na makosa na shida tunazozipitia. Na kwa kuwa yeye aliteswa katika mwili huu akaharibiwa ili aweze kukusaidia wewe na mimi tunapoendelea kuharibiwa na dhambi katika ulimwengu huu tunapoendelea kuharibiwa na shetani atupatie ushindi ndipo unasikia ya kwamba tunapokuwa katika dhiki na katika adha tumuite maana hakuna jina lilo na ushindi kama jina la Yesu Kristo. Shetani anapotuingiza katika gereza za dhambi, za tunamludia, naye anasema Zaburi hamsini aya 15, utakapo niita wakati wa mateso, mimi nitakuokoa, nawe utalitukuza jina langu. Yesu alikamilika katika mwili wa dhambi na akaingia katika ile tumaini ambaye Anatuwekea Alikufa ili aweze kutuingiza katika ahadi hiyo. Ndipo basi Musa alikuwa mwaminifu katika nyumba ya Mungu kwa mambo yote. Na alikuwa mtumwa akiwa ushuhuda kwa mambo yanaozungumzwa. Na akawa mwaminifu kwa nyumba ya Mungu ambaye ni hivyo nami na wewe tunastahili kuwa waaminifu kwa hiibrania 3 ni wa 3 versus uh, uh, 3 verse 5 and 6 inaosema Musa alikuwa mwaminifu katika mambo yote kama mtumishi ili aweze ku, shahidi kwa mambo yanayo ya, kwa mambo hayo kwa mam, ili aweze kuwa uh, mwaminifu wamambo mambo yote ya Mungu kama mtumishi awe shuhuda kwa mambo yote yatakao neno baadaye. Lakini Kristo kama mwana nyumba ya Mungu ambaye nyumba hiyo ni wewe na mimi tukishikamana na ujasiri wake na uf na, na, na ufahamu wa taraja yake tutakuwa washindi na zaidi Ujasiri wetu tunaposhikana na, na ujasiri wetu tutakuwa washindi nyumba yake ni sisi na fahali ambaye taraja yetu uzima wa milele kwa hivyo wapendwa Yesu alikuwa yeye ndiye aliyekuwa mkombozi aliyekuwa anadhihirishwa na Musa Musa aliyekuwa kiongozi mkuu kwa wana wa Israeli. Akaweza kuwaongoza kwa miaka hiyo arobaini Na utaona ya kwamba Yesu anashikamana sana na Musa. Ningependa uangalie tu kidogo hapa ya kwamba wakati Musa alipozaliwa wapendwa. Watoto wote walikala Musa waliuawa. Yesu mokozi wetu alipozaliwa hakuwa na watoto alikalake maana wote waliuawa Wakati Musa alipoendelea kuishi katika nyumba ile ya kifalme aliweza kujifahamu kwamba yeye anastahili kuteseka na watu wa Mungu badala ya kushikamana na mambo ya ulimwengu huu Yesu alipozaliwa kakataa yote ya ulimwengu huu akaendelea kushikamana na watu wa Mungu Musa akatoroka kwa ajili ya uhai wake akaenda pale jangwani Akirinda wana kondoo wa jesro kwa muda wa miaka 40 wakati Yefu alipokuwa anakaribia kuokomboa ulimwengu huu akaweza kwenda jangwani kwa muda wa siku 40 Yesu Musa alipomaliza miaka arobaini akaitwa ili aweze kwenda katika nchi ya Misri, bipo aweze kuwakomboa wana wa wa Misri kutoka nchi ya Misri, awalete katika nchi ya Ahadi. Yesu baada ya kumaliza maombi yake na kujitoa kwake jangwani akaanza ministry yake, akaendelea kufanya kazi ya ukombozi yapi akomboe watu wake kutoka dunia hii na kutoka dhambini awaingize katika kanani ya mbinguni Musa alipokuwa karibu na kuwaokoa na kuwaingiza katika nchi ya ahadi hawa watoto wakanugunika wakaweza kumuingiza Musa katika dosali Yesu alipokuwa amefikia kilele cha kukomboa ulimwengu kutokana na dhambi zake Wa ulimwengu wakamweka Yesu alama dosali za alama za misumali kwa sababu alikataa kufungamana na wao Yesu alikufa wapendwa na akazikwa na siku ya tatu akafufuka Musa alikufa na akazikwa na mwishowe akapupuka Yesu yuhai Musa yuhai hai ndipo unaona ya kwamba hivi karibuni atakuja huyu mwokozi wetu Yesu na atatukomboa kutoka katika dunia hii akituingiza katika kanani ya mbinguni na hapa ndipo unapoangalia katika kitabu cha Ufunuo anasema kisha nikaona kitu kiliyoshikamana kama moto miale ya moto na akaangalia akaona ya kwamba meza ya kioo ilikuwa mahali pale ilikuwa ndevu mno na kila mtu alikuwa naona mwingine na akaona yule hudumia meza hiyo sio mwingine bali ni Yesu kisha akasikia watu wakimba wimbo wa Musa na mwana kondoo wa mungu Wimbo huu tutaimba Je utaimba ukipewa kibali na nani Ukimwamini Yesu mwokozi wetu atakupatia kibali kuimba wimbo huu wa Musa mtumishi wa Mungu na mwana kondoo wimbo wa ukombozi ni wako na ni wangu tukiweka Yesu leo awe mukozi wetu, awe bwana wetu aweze kutawala maisha yetu atamaraki maisha yetu kwa ndia ya roho yake mtakatifu je niombi lako ya kwamba Yesu atamaraki maisha yako hivi hata kama utakufa kama vile Musa alivyokufa ukufe ukiwa na tumaini la kuishi milele nyombi lako ya kwamba ungependa siku hiyo uimbe wimbo wa Musa na mwana kondoo ikiwa hilo ndilo ombi lako hebu tuweze kuomba kwa pamoja baba mtakatifu mungu wetu naoishi mahali pajubi juu biguni tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwako pamoja nasi tumeona safari ya Musa mtumishi wako mwaminifu na inavyo kutufundisha katika safari ya wana wa Israeli jinsi na sisi tukiwa wa Israeli wa kiroho safari yetu inavyokaribia kuingia katika Kanani ya mbinguni hapa ndipo tutakapoimba wimbo wa Musa na mwana kondoo wimbo wa ukombozi Musa aliyekuwa mfano wa vile wewe ulivyokuja na ukawa na vile ulivyokufa na vile ulivyofufuka Bwana tunaomba hata na sisi ikiwa tutarara kabla haujakuja wana tulale ndani yako tukiwa tumaini na ufufuo na ikiwa utakuja tukiwa hai tuweze kuwa miongoni mwa wale watakaobadilishwa kama elija tuweze kuingia katika utukufu wa milele na kuishi na wewe milele bariki kila familia ambaye imeweza kuwakilishwa katika usikilizaji wa siku hii ya leo mtoto mdogo hata mtu mkubwa wote wa bariki kutana na mahitaji yao ya siku baada ya siku na baba wa viguni mapenzi hapo yaweze kufanyika kwetu zote hadi siku nyingine na wakati mwingine kama huu tutakapokuwa tukiendelea kusikiliza neno litasimama evy litasimama ndani ya mioyo yetu ituwezeshe kusimama katika siku ya kiyama katika jina la Yesu tumeomba <tipa> <tipa> ndugu mpendwa naamini uko umebarikiwa na makana ya siku ya leo ukipenda kufikia mchungaji ni 253 213 6060 253 213 6060 hadi baada wakati mwingine majina ni urinolotili na neno <muchas>